Він поглянув на стіну, ніби ще не вірив, що то його кров бризнула на малюванні італійця. Прошепотів, Сулеймане, я вмираю, кров моя. Німі накинулися на нього, відірвали від стіни, шовковий шнурок здавив йому шию. Султан мовчки вийшов спокою, розбудив Роксолану. Не дозволив запалювати світло, сів на подушки так, щоб сяйво березневої ночі не падало Крізь барвисті шибки йому на обличчя, глухо промовив Убитий Ібрагім, вона злякалася, як, де, ким? Мною Їй стало страшно і легко Що ж тепер буде? Нічого Хіба ти не зі мною? Їй чомусь згадалися давно читані слова ще з дитинства «Хто побідить, не матиме кривди від другої смерти» Але не сказала їх султанові, мовчала Він попросив «Іди до мене» І вона пішла Бо й до кого б мала йти на цім світі Ібрагімове тіло закопане було в дворі Дервішської такіє на Галаті на могилі не було ніякого знаку, окрім дерева, що росло поблизу. Двір колишнього великого візира на Атмейдані перетворено на школу для молодих яничарів. Його сади на Золотій Морозі стали місцем для гулянь стамбульців. Майно передано державі. Спадок від захланного грека залишився величезний. Понад 800 сільських садиб і будинків. Майже пів водяних млинів, 2 мільйони дукатів, не заличачи золотих і срібних злитків, 32 великі діаманти на 11 мільйонів аспер, безліч самоцвітів, 5 тисяч багатохаптованих кафтанів, 8 тисяч тюрбанів, 1100 шапок прикрашених щирим золотом, 2 тисячі колчух, Дві тисячі позолочених панцирів, тисяча сто кінських сідел у золоті й коштовних каменях, дві тисячі шоломів, сто тридцять пару золотих, сімсот шістдесят шабель у коштовних піхвах, тисяча списів, вісімсот золотом управлених і діамантами й самоцвітами саджених коранів, тисяча сімсот рабів і рабинь, дві тисячі коней, тисяча сто верблюдів. Хатіджу султан видав за молодого люфті Пашу, який відзначився у перському поході, бо не годилося, щоб така молода вдова жила сама. Великим візиром став Арбанас Аяс Паша, чоловік мужній, але дурний і обмежений, байдужий до всього, крім власної влади. Стамбул заумер упокорений і приборканий, лягав до нігрух Солани – Усе тепер тут стелилося їй до ніг. Але не було радости в душі, не мало торжества в серці. Хотілося вирватися звідси, втікати, втікати світ за очі, покинути Стамбул, щоб, може, і не повертатися сюди ніколи. Коли сказала про своє бажання султанові, той здивувався, але ж ти в цьому місці здобула велич. Велич? Вона засміялася. А що я тут бачила? Мури топкапи? Замкнені покої, нагляд євнухів, сади гарему та небо над ними, і весь світ крізь кафису. Хіба що для султанші пороблено на вікнах коштовні мушараби, мій повелителю, повезіть мене куди-небудь. Поїдьмо далеко-далеко. Куди, не зрозумів султан, хіба я знаю, аби лише далі від Стамбула. Султани можуть їздити тільки на війну і на лови. О, прокляття влади! Повезіть мене хоч на лови В ліси й у гори Повезіть, мій султане А тепер скакала у глибину лісу Маючи перед очима ту дивну стрімчасту вершину Схожу на високий білий ріг Суркає, Ріг скеля Але по-турецьки сур Означає не тільки ріг, а й весілля Хай буде ця скеля, мов би, її весільним дарунком Мій султане я хочу, щоб ми з вами зійшли на цю вершину. Примхадика й незбагненна, але султанша дивилася на Сулеймана так благально, мало нажебруючи, що він слухняно зліз з коня і, плутаючись у своєму широкому коштовному одязі, пішов слідом за цією жінкою, яка не втомлювалася його дивувати».